د چې فعال بنا د بل موزانې څخه دا او بیا د دې مفراست او دما خپل د چېنپاینس پرسیل مې چې فائده پر دو او د مکثر امر دي چې مصالمه کوي چې بنا د واحد پکې سلامته پات او ځما مکثر دي ترڅ چې بنا د واحد پکې سلامته او ځان د دې مکثر دي اته او ځان د چې پاینه لپاره د او دانه د پرکړې زرا او دغه شانتا دی او زربون دی زربا دی زربون دی او زربانون دی او پرسه سرون دی زراون دی تاغه او ځان دی د ټول چرنه فاراجي د چې فائدې فاره په دغه جمله مکر سره دا اول وزن چې د ډاکټر چې ترټه ازراباتون دي د ازراباتون دغه جمله مکر سره دا او دا د دې لغنه چې په وزن دا فعل سره دا او دا جمله مکر سره د چې پایله درجه ته مستعمل شوتا د کفصاکتور دا د فاصله په وړاندې ورتهفون دا د وا راغلی او دا لکه کوم دله نه راغلی ده نو دغه شانته دابلزن د په حالهتونون کې دی دا دجمعې د پاار چې ف ک کچیر عمون کپرسون ب د ونخوا نون دا ټول علاقه ده چې موږ کثر غوښتي شي دا دا زرابطون څنګه ټول شهادت زده زاريبو جوړ شي زاريبو کې هر پیول مفتوح او زرابطون کې داخله او هر پیول مفتوح برحالته پاتې کیږي ثاني التاليف او د عین علام کلمي صح حرکت د چا او ورخه ورغله او علامت جمع مکسر اخرته ورته چې په وسط تنوین او یارابم په تا کلمه پان چاری ترته کدا اخرته کوي بده وځنه زاريبون چې شي جوړ شو زرابط زرابطون را زاريبون بنا کړ دا هر پیاول دا برحال خود ګذش 탁 اول حرف په دې فل حال باندې ثانيه حذف کړه نو هر حرف حذف کړو عین ولام کلمرا فخذ ادا عین ولام کلمې ته حرکت په ورته تام متحرکہ علامت جمع مذکر مکسر مقسم الف مفتوح اس پہ شفت کفع و ترک اعراب برابر تھا کے اخری کلمہ اعراب دام پتا والے کے اخری کلمہ میں دام جاری کو لے کم گپ دے پا پا نے اعراب جاری کو اعراب پوسٹ پہلے بھی ترث اعراب پوسٹ کنے جاری تھی کہ نتیوتی نے ذرب ذات سره په نو مستخصبه د حرفيوت زمور یا حرف ثاني چې الف او ظالقوم کې ظالقوم چېګه حذف کړ او عین سلم مشدده او مرتوغه او برځوله د دې د پارا کي دا علامت کومې تفسيره کوي بیا دا غنروستا الف علامه چې موږ یې تفسر کوي امر په شي په واسته تر او تا وبجهه مستعمل ته دی دا د دا دغه زور را د ور را دی دا ور را دی په حالون پوژ پ او تا مستعمل شو دی په حالون لکه او استال راغلی دی او یا راغلی دی ذُرَ بُن ذُرَ بُن هر پہ اول را ذَمَّتَ آدَا اوثانی چې اډی کو غَم حَذَفُ عَيْن کَلِمَة مُشَدَّدَة مُخْتُوه او ګردولہ لاګین هر څ تاريف علامت د جَم مُتَقَدِّم مُکْتَفَل ورته چې پروسه ک ذارِ بُن نزلوا بُن ذُرَ بُن دَام دَارِ بُن نزل شو دی صرف دا ده هر پہ اول تم زَمَوْر ک اوثانی چې غَالِقُ غَم حَذَفُ عَيْن کَلِمَة مُشَدَّدَة د جوړک مُشَدَّدَة ورا نُظَّارِ بُن چې ورونونه وزن دا وزنه مستعمل ته دی لکه دغه کې راغلی شوول او و اوڅو ومون او کو ومون دا تو د د په حالون فزنبال لغري زور ربون را تعریفون پهکه هر پهی اول را م هر پیوت هم چمهوره سایم حظ کاهن قیمه مشاده د وګله مه انظیکون نه ور ربون زورپون دا د ظریون ن زور شویدي ذارمون لمته هر پیاول تم زمورطا الف علامت مفرده محذف لا عین کلمه قتی ساکنه ک او اعرابم با غلام کلمه بنچی شکر عین کلمه ساکنه د دې ذارګو نشي شي اوزن د قولون سره غلې دم مستمر سره او سرقن راغلې ده او شروفن راغلې ده ذربن ظاربون بنا کا حرف یوستم دمور کا ثاني را حذف فر دا عین کلمه ساکنه ظاربون زربن تزربا او دا فؤلا وزن باندې راځي زربا دا پاسل <سؤال> کی ظاربون حرف کم دمور کړه ثاني کا فتح ور عین اولام کلمه دوړ تر کیشي ورته فتح ور کا علی بمنددا علامت د جمع با فاعل کی ور پچی پیوست کړه تانوی د تمکون علامه اسم دام حذف را کا هاغه پرولی براهې په اثر څه قضاتې چې وا زر وځري نو زورا باوده علیف که زر مځري فاداته الیف مکسوره له الیف منګيده راغله ده او دا یو سبب دی مخاطب ته ده د توسبب نو د تذاريفو نڅې شته نه تر شو زورا با او کیږي اداو سره مرجات استعمال شوي ده لکه جهالا <سؤال> او سعراء او قرماء او بوخالا او غله ده جوبانا او راغل اده، شجاعا او راغل اده، علاما او راغل اده. دورابا او راغل او بنا کردن. هر پیول را زمد آده، هر پیول تم زمد آده. تانی دا حضب کرتا جو هم حضب کچی علیفو. عین اولام کلمه تم پتحور را، علیفی, علیفی مندودا علامه دا جا مدتر اصر کی منتصی پیول سده. تنوینی تا مکون نو دام لده دا. کرد. ولما جاء حدا طرف من عطفه كذا غير مشترك كل غير مشترك كذا كذا في ذلك عليكم ممدودا لاي سبب قيم قد تو او تأمينه فقط دقه عن ذلك غير مشترك زوجتنا داخل تصاعدي منذ صوره ضربانان داربون مستقل حرف اوله زمه ده حرف وسط سمور كذا كذا ثاني حذف كذا دون حرف الحذف كذا ال عن ک لمم ساکنه ک تروا ال انون مجددتان علامه جن متکرر متکرره سره د فتحن ما قبل اکثر ور فشی په اوستکه ارا ب کنون باندې څه ک جاری کړي اخرې کلمت چې کبه اخرې کلمې نه د جاری کولو چې څه جوړ شو زربانو چې څه په دا کا فرادي فعلان سره جرا ب د مستقبل زالګون نه حرف اوسی ضاده قسم کتر ورګه ثانی را حذف کولای په درمجه کیني قاعده کې مفسر مذکر مکسر مکسری سره د فتحنه دما قبل ل تیراده اغه مر په سپیڅل کې ون د اوتینه ا اره په اخر باندې ضروري د ضروري نه دی راځي شروع کو دا دم مکسره دا د پاسه سچې چې ولکه زارې کو هر په وخت کې دوا ته هغه څنګه دمو ورته هر په ثاني چې لیک هغه حذف کو درمجه کې واځینه علاقه دم مذکر مکسری الک ذمته معقم و تشیراو قیوسه کا من در داری په چی شه نه کو شو الکا شروع کو لري تو او تا دچا کرا دي او د سفر او دا نور او دان راغری شوود و قذور ركوع سجود الکا واحد شو معنسی په تشکید زارب متن زارب متا نه زارب با زارب متن دا پتر کی زاربون بیا ثلا واحد مع نفس الصفه على الظروف قام متحركه على عمود ثالث نقوله ثابته على عمود او قام متحركه على عمود ثالث دفنفاره وقام متحركه على عمود ثالث شرده فقد ما قبل نور في بيوسته يا رب فتابه ناريته قد عقيقه قليله دا شي چه سنجور شو زاري بوستو زاري بطانه دا چه دې له قد زاري بان عرفون على عمود التسليم وفي بيوسته كا له على كا دانون ايوس زمينا یا عوض د یا عوض د زميو د تنوین ګور نن په چې په وسته کوي چې ته نه جوړ شو دا ریبان دا ریبان چې په خاطر کې ځاله بټرو او تا علامت چې موږ ان طالب مر په چې په وسته کرا نو چې چې ته نه جوړ شو دا ریباته چې نه جوړ شو د قالهه متوازنه کومه قالهه متوازنه شو دا علامتې تعنیت وله قاله دا د یو او قدا او فلسم کاله ما افغانستان پوچې څونو نه؟ دا یو څېننې. نو زارې باقاتو کې فعال <سؤال> عمده طالب <سؤال> راغله زوړې چې څه کوي؟ اوله تا د وحدت وا تا خپل خپل شيخ نه جوړ شو؟ زارې باګ زارې داساري منبنا کار ده. زارې موږ څنګه د واحد ذکر څو باغونه ترڅان ولاده پر څنګه واحد مرسته چې پای جوړه کیه تا متحد کالاپه تان سرده ما خپل نه باقی تر اعراب او فسابا دې اساسه کلمې دې جاری کړو پر اړینو نزارې مسو دي نو زاربتان ارازاري فتو مناکتن الف علامه دسته سره د پښتو ماکه بلدا اورو لمسرا ایوت د زمینا چې پزاري غسو کیو یا ایوت د ثمینا یا ایوت د زمینا له ثمین کې د واحد د یا هارک د تر واحد زیاد 100 په دې باندې په ذاربات الفاعل کی ذاربات وہ علی قتالہ مدجموعہ الذارب شرط فقید مقام نفاخ کی بواسطہ اعراب پتہ تو دیجوا دو علامت 49 والا قاعدہ وا کہ دو علامت 49 سے ذاربیوں اس نمطہ نموجے دیو جسموں دی میں استعمال دو علامت 49 ترغلا و ان جلی کو ترغو استعمال دو علامت 49 کی وستګ راځه یها دا دی او و تاسو وحدا په خپل نو و زاريبا زوارو د جمع افصار دا زوارو دا پاتې کیږي ولکم زاريبا سو زوارو جمع افصار د چکل تا زوارو په زاريبا سو او دنه مونږ هر په و تم چې ورکړه په تھاوځا بیا څه چلوڅ دا نه دی الف زاريبو کی زاريب دا الف ته پهچا کرا بدلځه وایم او په نو چې دې شو دا واه دا دریم ځکه الیف علامه دې څنګه راوړل لکان جمع اقصار راوړل چې ته نه پښو دا واه سوره پاتې لکان ريد افاده او چې دې لکان دا دا راتم مخصوره وکړه ا راتم را مینه مخصوره وکړه کوم خپل حالت باندې او دا تا نه تر جاری وسوږي دا تا چې حج پکړه ولې چې تعالی مت او زوارې بوختی دې لکان جمع خل دم په او دا ترمینومل لري کله کله زوار وو چې چې سمعه سره دا یو څه کا مقام ده چې نه زو څه غیر مشرقه او په غیر مشرقه باندې تزمین نه لري نو دیو چې نه تاو تزمین وران کې شي کله کا سمینومل لري کله کثافت او حدت د فارودا جواب وړ د حدت او د چیا په کې منافاتو تزمینومل لري کله دا غیر مشرقه د غیر مشرقه د تزمینو مې تي شي وو چې نه تام زوارو را هر کله زبرحال قوت دا پوا بدل کړه ثاني تاکین په وخت اخر بدل کړه ا دې علامت د د مکثری په صفه تیروتې پېوسته کړه دا د او من هغه طرف نه مثال په توګه د شی نور سره کړه زوالې وو جمع تعال تر څنګه تغیر د جاريون کې چې د الف سره بدل کړه وایي مصحبه دا غوړې موږ کوای موڅو هکر بدل کړو نو دغه چې د فارا دا غته مجلس دی چې قانون دی خلک نو قانون انو لکه د مجلس ځای دی ولا قانون او د قانون حکم د چی چاله کا مطلب او مقصد د قانون دی د کله څخه ماته ځای دراز او بدویم ځای را راځي نو تا، په وای مخوا سره باندې کې هودي کې پنځه شرطې نه دي څو شرطونه دي یې زه شرطونه یم چې موږي دې مدا به په تاسو سره مزګي خدا راکان جمع اصحاب د څه په جوړې ده ماښا بیا څنګه مو ترجمه به تاسو ته جوړه ترې خاطر جوړونه را ده چې څه کوم تعلیمونه جمع ښاډوري نه دغه هر په ول تبا پثا ور په ول هر کسانه تب چې ور کې لکا پثا ور درم ځکه الف علامه د چا بروري جمع چا تر ما با دو ګړيو حرف دغه حرف ديته په یو حرف يا په مشدد دي دغه حرف يا ولته په کسره ورکی د لمفه او کثري حرفي او ولته په کسره ورکی د ویم په فیا سره بدل کې ګریمبا خپل حالت مثال د څنګه د یو حرف لقدا په سن چې جمع د غراغلې ده ها دا تسکیه دهغه جمع ده جمع س نو چې راغلې ده دوا کون راغله دی اوه ستات راغله داتا دا بسوم چې د عارفه په هوای مخه اتره مته کړله ده یو ور پچې چې راغله ده عارف علامه د جمع خرغله د اسان ته تاسو کړله او با مسدد راغله چې ده دواو خو چې پدې باندې چې په حرفه دغه مثال په له کوم مسجد واځه چې راغله مسجد مسجد د چې ماقصدولو اوه اول مين ده او بیا شین ده امی 200 حرکت د تا ورته نو د کار ورو چې خپل موطا مسجد کیسو ور وباسه د څ، انو دا نو دیم تم حرکت وکړې او ستادان په خلکونو کې ګڼې چې څلور غوړ په لکه مثابې هوا پیا مثابې او جماعته وکړه مصباح دا نه چې جماعته ورولاله هر پیولو هر کساني می موطا حرکت چا ورکو مقاصد وکړه درې ځکه علي فعال طا ها طاقت درې رو پاکه رو پاتم حرکت د چاور څخه اوس الف معقب چې شیو ګرځي دا نقصور وګرځي قاعده دا چې الف معقب نقصور وګرځي الف پتا کر بدل نه الف په میا سره بدل ځه هغه خپل هاله باندې څه نه کوي مطلب ثابت او دا خبره ده چې کله ضغطه د جواز وکي د الف نو رپتا بدل کړي د او سره بدل او دا چې کله مکرز ماده دا معنا هر په لفظ تر کې حرکت دې چی شي نوې مونږ ولته نه نه دی یو هر په لفظ هر هر په لفظ په عام نوم دی یي నాలు وټ حرکت دې خپل ځای او متا حق ورته ورته چې هر په لفظ حرکت دې خپل ځای دې وو یا ساکې ماقصد نوښوت اې ماقصد چی چوي لیکل نو چهره ماده راځه او ځای دراس ځای دراسه معنا چې په مقابلې دف او دعانه او د لمخه لمکه دا نل نو چې کله د دینه علاقې اه بیا په څنګه کې راځي په څوب کې راځي او په سوم ځکه راځي علاقہ په ځوړم ځکه راځي نو دا دا چکل انتدیدی هشمه چې ماक्षात جوړي یا دغه تصویر جوړي قاعده دا د کتاب پور موضوع سره بدل شي واجب او څنګه تعرفون په کج په دیبانی ضربون کې داتې شنه عارف څنګه عارف ماته ولي ماته د څه چې مخکې په طهلا مقابل د فرع انه په هیڅ تر کې راغله ده پسوم ځکه راغله ده لکه پسو پدې دې چې ماختا جوړی کیندا وو 50 سره باندې کې راغلا وای مفتوح سره باندې قاعده د ماتي زائدې ولا قاعده ده قاضي حکم نه لکه اوجوبي مطلب دو قاضي را دی چې الګه حراماتا زائده ارغه متا کېږي چې ولکه نه یې متا وې نو مت سره اعتراض راغلی او شرطه چې متا وې بده سره اعتراض راغله زم چې څرګرګه زایدا زایدا دا مونږ چې په مقابله د قانون لم كلمه کوي که ترخه په مقابله د قانون لم كلمه په بې بلا قانون جرګه کې ندی و چې نو سو انتقاد قانون ځکه نه د جاري شوی چې د څارګر angle دی و او ماده په دې کې دی عین کړو چې تر مفراغ دا په څه ذکر اچل کا مفراغ کې راځي مفراغ سره تکنو زاليبان او زاليبونه کې نه باندې کې د اړ پوایم خلاصره ولې ځکه زاليبان او زاليبونه چی شې نه دی لکه دا تکنو جامد ته څلورم شرط دا چی مکبر دا په مکبر کې راځي مکبر څه دې ته چا ده فارا نو کله و وځنه کدا پوڅيږي کې راځي دا په مصغر کې راځي نو بیا ودا په دغه سره پاره سره نه باندې ور شر ب دوم چې دا پهون ای کې را دوم ای ک را نو سرهاحرا راغې خبري نه چې دا یا راشي خ دا پهوم ځای ک راشي دا راشي دا مه را خو په در ای ک را یا پهلوور ځ په ه کې وله دلته راغلی دی خو په ورم ځای ک یا په درم ځای کې راغلی دی وختې بنا کار چې کله ته تن چې چې جمع احتیاج وړه وا تصغیر او کله دې نتیجې جوړه ترصغیر جوړه نو ان را بوي مفتوحه بدل کوونده غوڅه کړو زه نو دیو دې زوارې بد په سر کې زاري بتلو کړه نو چې کله د تحلیل مطلب زیات راغی په ویم ځای کې راغی او د مفرد کې راغی په مکبر کې راغی نو دیو دې اله کډاوون په 150000 بدلته وای مرسته سره بدل کوو چې نتیجه د زاري بتو هر چې د نصاب غوړو چې هر په او ثاني را حذف کړل <سؤال> چې الفو عین کلمې سره ودا مسدد او مفتو هو ګرځولې چې وحدت په زور غریبتون کې ساده وحدت هغه حذف را نو چې ته نه جوړ شالکه ز د ضربتون نه زور را و زور زوایر هون او زوایر په څنګه تاثیر نه زارګون او زاربتون دي نه څنګه څنګه تشغیر څنګه جوړه ویناله تشغیر څه کېږي هر په اوله تبتی چې زما حرف ثاني ته بچي شي ورته فتحه دريم ځکه چې ته علامه چا راوړي تصغیر بیا کيو هرپي یا په دوا هرپي یا با کيو حرف په خپل حال مه پريږي که دوا هرپي نو څه شي بيکي اول ته په کثر وركي دويم په خپل درې هرپي اولته په کثر وركي دويم ته په ځلم په یا سره بدل کي او دريم په خپل خپل حرف اوس زاريبو نو موږ ته تصغیر جوړو هرپي راغه متی زیدي قانون دوزنا دم 50 ربادات واي مفتوحه ترن چی چی چي جوړ شو زو واي درېم ځکه راړه تصديق چی چی چي جوړ شو را راغلاغه په مكسور او تیارو نچی چی چي جوړ شو نه جوړې کړه نه د دینه بطاجي څنګه ژوندې مين تا هر په وان تا بچي زما هر په ځانې تبه چی او دریم ځکه به یا علامه تصویره او لنیچه به دې نه جوړ شي وخاې درې اول تبيادغه نور او مکسور پری دي نو مسیدون وځي ځوونه ورور وځوونه په ټول دار زاري بنو زاري په ټول مینا کارګان زاري و زاري په ټول مکفد دي او چې په ځان کې چې دا متفقر زولکې حرکت زم مور کړه او ثاني ووای مخا خطر باندې وای بدل چې کډ متي زیدی ولا سویوم د درځ کیه ځکه نه علامه تفسیر او فصیح په وڅرا متذاربون او ذارباتو لچې شې جولشو زويري او زويري په كون ته